que els programes que faig parlant de coses del món, tenen un, una, una bola d'aquestes de Mapa Mundi, diguéssim, i hem posat com unes xinxetes a cada lloc on els explico coses i, segons em van dir, fins i tot a vegades pues, van a algun lloc dels que uh, han escoltat i ho marquen sempre. Uy, ja tenim moltes xinxetes en allà, moltes xinxetes. Don, és una cosa curiosa, sí, senyors, de fer. Ho trobo perfecte. Doncs avui ens anem una mica més a prop de lloc que altres dies ens anem. Vam voler anar a l'illa Capri. Capri. És que sona a una mica, no sé, especial. Potser no sé, no sé, Isla Capri. A veure, anem a veure, per què se'n diu Capri? Que la d'Illa Capri és preciosa, eh? preciosa, preciosa, preciosa, preciosa, preciosa. M'agradaria anar-hi cada, cada any, amb una paraula. Preciosa. A veure, en un passat molt llunyà, però estic dient llunyà, estic parlant de, de molts i molts anys, resulta que, ara, a veure, per què ho coneixem? Ho coneixem primer de tot per una cosa, perquè se'n parla molt, per exemple en les agències de viatge, perquè hi ha moltes persones que van cap a Itàlia i després volen conèixer illes i en, fin, que és una cosa un lloc ara que el turista, el que viatja molt, ho coneix molt. Però per què? Perquè ho coneix? Bé, bueno, perquè estem a l'època de, de, de voler conèixer coses. Més clar, l'aigua. Això ens passa sempre. Eh? Però, però, amb una paraula. Antigament, estic parlant antigament, antigament, o sigui, al principi que ningú coneixia pràcticament capri, així ens entendrem, o sigui, que no coneixia capri, és que ara el perquè a capri. Però bé, en aquell moment que no hi havia ni turismes, ni havien les casetes que han avui dia, ni hi havia havien els jardins que han avui dia, ni eren les mm, flors que arriben a veure en allà. Bueno, no hi havia res d'això. Què hi havia? Hi havien uns animals que dominaven les muntanyes. Per què? Perquè Capri té roques, roques, roques. O si sigui, els que han anat saben que fins i tot al voltant de la illa de, de Capri, de Capri tenen unes roques enormes enormes i pots passar per sota, pel costat, o, bueno, o sigui, segons en què portis una barca, o vols només nedar, o al revés, o un... el que vulguis. Però en aquella època, en aquella època, hi havia cabres, cabres, cabres, cabres, monteses perquè on van les cabres? Per les roques. Pues hi havia quantitat de cabres, que llatí estem allà, es diuen Capri pues d'aquí va quedar d'aquí el nom de Capri la illa de les Cabres hi ha una altra cosa molt curiosa que quan hi vagin no s'ho deixin de veure perquè moltes persones només van per, per veure pues, el paisatge però si han coses interessants també s'han de veure hi ha un lloc no hi ha un lloc a veure, aquestes roques hi han roques que estan en el mar, roques en el mar, que resulta que tenen unes punxes molt marcades, unes agulles rocoses, unes agulles rocoses, que se'ls diu que són els guardians que defensen l'Illa de Capri. Es diu això. Es diuen sempre les agulles rocoses, perquè hi ha molta roca. Bueno, en aquestes agulles rocoses es diu que com guardians com a guardians, guardians, que defensen la Terra, són els llargandaixos. Hi ha un llargandaix, a més molt bonic, que és de color blau. Quan el vaig veure, a mi em van dir el llargandaix blau, però em van dir un nom que ni vaig entendre, perquè el van dir tan ràpid que tot acabava amb xix, xix, xix Però aquest llargandaix blau, després vaig averiguar, com es deia, perquè no ho sabia... Podarciciculus, Coerulus. Claro, tot acaba amb sis, us i us Però que no vaig entendre el nom. Va tenir lo que mirar com, com es deia, perquè em van dir allarganix blau, únic en el món. Curiós reptil. Vale, molt bé. Com es diu claro, un italià. podar siculus coeroleus, bueno, parlalant de pressa si jo ara llegeixo a poc a poc, és podarsis siculus coeruleus, vole? però, si ell parlava la seva llengua, és normal que em va costar d'entendre, però bé, bueno, és ell del canteix blau. És un curiós reptil d'uns colors poc corrents i molt vius, perquè quan els digui els colors, veurà de colors és. És blau i negre. Tal com sona, blau i negre. Quan se'l mira, si està quiet i està més amunt, el pots veure el blau i el negre. Si està, per exemple, d'una manera, de costat, doncs el pots veure la part de la cua, una part negra i la de més del color normal que té. O sigui, és curiós. És l'únic lloc del món que encara queden aquests llargandaixos. I verdament es veuen, eh? Es veuen. Si vas, per exemple, amb una barqueta a prop d'aquestes agulles rocoses o amb prismàtics, veus l'animal, diguéssim, que que estan allà tranquil·lament prenent el sol. Prenent el sol. I si tu vols visitar-ho, o sigui, veure'l bé de prop, no has de fer res més que agafam me un vaixell, si pot ser amb... amb passatgers, perquè ja ens sortirà més barat perquè hi ja passatgers que ho demanen i et diu no, no, ara no pot ser perquè mm, es té que pagar molt diners i tal. Pues, busques, a veure, uns quants personatges que vulguin veure aquest uh, aquest, uh, ja diré reptil. Vale. Què? Agafem una barqueta a veure què ens comen si va assumir I et porten, perquè és a la illa, però és una mica apartat per entendre's? no? Perquè tots són les roques que s'estan al voltant Pers visitar, ells en diuen també els farallons els faraglioni i els farallons diuen. Els, els faragriolnis el para faraglioni el diuen el llargandaix dels faraglioni o dels farallons per què? vist. i ha persones que li han dit farallons, i llavors ells han après aquesta paraula i parlen del llargandaix blau, dels faraglioni o dels farallons. Llavors, són coses curioses, són coses curioses. Mm, amb una paraula, val la pena, val la pena veure coses d'aquest tipus. Per què? Moltes vegades, però moltíssimes vegades, eh? però moltíssimes vegades, ens passen coses molt curioses. Ens passen coses curioses, com, per exemple, no ens en donem compte i anem a llocs, anem a llocs, que només veiem el que tothom fa, que és passejar-se, a vegades, només anar als, què diria jo, per exemple, en els llocs que més has sentit parlar i que en canvi no has vist altres coses per exemple, la illa de Capri és preciosa els carrers, les botigues bueno, tot és precioso però a vegades val la pena preguntar hi ha alguna cosa curiosa hi ha alguna cosa curiosa per veure pues, per què no és com a vegades, el nom mateix Capri, si... Capri per què es diu Capri? imaginem-nos, estem parlant d'anys de molts anys, del principi de la illa del, bueno, del principi de la no del principi que sabem els humans que hi, que hi havia algunes persones poquíssimes però algunes doncs pues què? les cabres i ha arribat la cosa que dic jo, les cabres i com que en llatí són capri, les cabres són capri doncs pues després a la que es va començar a conèixer aquesta illa ara com li posarem? capri. Hi ha molts llocs que els noms són per un error. Un error d'animals, un error d'història, un error de moviments de terra, de moltes coses. Aleshores, quan vas en un posto d'aquests que tampoc és tan gran com passar-te dies i dies i dies a menys que vulguis prendre el sol i estar a les platges i totes aquestes coses vull dir, no hi han tantes coses per fer doncs arriba el moment aquest que dius doncs a mirar totes aquestes coses el llargandeix aquest és preciós té un color un color jo vaig anar-lo a veure també amb una barca vaig anar amb l'hotel i vaig dir amb l'hotel. Li vaig dir, a veure, mm, voldria anar-hi, però no vull agafar una barca per anar-hi aquí. Voldria agafar una barca que ens portés 11, 12, 13 persones, les que siguin, i que ens assortís més a compte. I em van dir, ah, sí, sí, també hi ha persones que ho busquen. Doncs pues, tal dia, val, tal dia. Doncs, per què? Aix que és un llargandaix. A veure, llargandaix, en tenim tots els llargandaixos. bon tots no, però en molts llocs hi han llargandaixos. Uns són grisos, altres són verdosos, però hi ha llargandaixos. Aleshores... Si aquest és únic en el món, mereix agafar una barqueta i anar-te'l a veure. A més, una cosa és veure les, els famosos faraglioni o els farallons de prop. Perquè quan arribes, una cosa és veure Capri i veure les roques. Però les roques no ens assemblen res. Però és que tot el voltant per anar en una barca per veure els faraglioni, N hi han uns que tenen unes punxes però marcadísimes i és roca per roca pura que surt de dins del, del mar. N'hi han algunes que tenen uns forats que pots passar per sota. N hi ha uns que tenen els forats més grans, uns altre més petits. Hi ha gent que agafa doncs i hi va d'una manera o d'una altra. I et passes pràcticament un dia veient coses que no és tan tan sols el que és la illa, sinó que hi han coses molt curioses. O sí sigui que si van cap allà, recordin el nom de Capri, a lo millor, no crec que ho trobin, alguna cabra per allà. <ríe> Però bueno, ara jo no, la veritat, és que no n'hi he vist mai. Però bueno, no se sap mai les coses, a lo millor com a cosa nova de dir d'on ve el nom, n'hi hagi alguna que, algun dia d'aquests. I després, el del, del llargandaix. Hi han més històries, històries, són altres, anècdotes, que un altre dia en farem perquè avui no ens donaria temps d'acabar-les i em quedarien a la meitat, i a la meitat no puc tallar-la. Perquè hi han coses molt curioses, molt curioses, però molt. Recordin que estic parlant de Cabri, que té un paisatge únic, i està, per entendre'ns, a la l'Aveia de Nàpols. O sigui, tota aquella zona tan bonica. Diferent a les demés. A veure, tot és preciós, perquè quan mirem Itàlia també és molt bonic, tot. La dreta, l'esquerra, al mig del cantó. Però el cantó de Nàpols també és, també té coses molt curioses, molt personals, doncs és, per entendre'ns, la veia de Nàpols. Res més per avui, sense ha el temps. Porque, um, sempre em diuen, escolta, més que Antònia, amb els que els programes es venen moltes ganes de viatjar. Això és normal. A mi també m'agrada molt. No pararia mai. Gràcies per estar entre nosaltres, amics i amigues, des d'aquí rebint aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran que no pot faltar, i el petó, aquest encara menys. Adeu, adeu, adeu, fins al dia, venem. Aires de Cultura, a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà. Aires de Cultura.